Lui Leon Vert Le cer iertare copiilor că am dedicat această carte unui om mare. Am o scuză serioasă. Acest om mare este cel mai bun prieten pe care l-am pe lumea asta. Mai am încă o scuză. Acest om mare poate pricepe tot, chiar și cărțile pentru copii. Am și o a treia scuză. Acest om mare locuiește în Franța unde îi este foame și frig. Are cu adevărat nevoie să fie alinat. Dacă toate aceste scuze nu sunt de ajuns, vreau atunci să dedic această carte copilului care a fost cândva acest om mare. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, numai că puțin dintre ei își mai amintesc. Așadar, îmi corectez dedicația lui Leon Vert pe când era băiețel. Când aveam șase ani, am văzut odată o minunată poză într-o carte despre pădurea virgină care se numea Povești trăite. Înfățișa un șarpe boa care înghițea un animal sălbatic. Se spunea în carte Șerpii boa își înghit prada întreagă fără să omestece. apoi nu se mai pot mișca și dorm vreme de șase luni cât își fac digestia. M-am gândit mult atunci la aventurile din junglă și, la rândul mi am izbutit cu un creion colorat să fac primul meu desen. Desenul meu numărul unu. Mi-am arătat capodopera oamenilor mari. Și am întrebat dacă desenul meu îi speria. Ei mi-au răspuns, de ce ne-ar speria o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie, el înfățișa un șarpe boa care înghițise un elefant. Am desenat atunci interiorul șarpelui boa pentru ca oamenii mari să poată înțelege. Ei au mereu nevoie de explicații. Oamenii mari m-au sfătuit să las deoparte desenele cu șerpi boa schiși sau închiși, și să mă ocup mai curând de geografie, de istorie, de aritmetică și de gramatică. Astfel, am abandonat la vârsta de șase ani o minunată carieră de pictor. Fusesem descurajat de insuccesul desenului meu numărul 1 și al desenului meu numărul 2. Oamenii mari nu înțeleg niciodată nimic singuri și e obositor pentru copii să le tot dea explicații. Am fost așadar nevoit să aleg o altă meserie. Și am învățat să pilotez avioane. Am zburat cam peste tot în lume. Iar geografia i adevărat ne-a ajutat mult. Știam să deosebesc de la prima ochire China de Arizona. E un lucru tare folositor dacă te-ai rătăci cumva pe timp de noapte. Am avut astfel în cursul vieții mele o sumedenie de contacte cu o sumedenie de oameni serioși. Am trăit mult în preajma oamenilor mari. I-am văzut de aproape. Asta nu m-a făcut să am o părere mai bună despre ei. Când dădeam peste câte unul care mi se părea mai maisteț, făceam cu el experiența cu desenul meu numărul 1 pe care l-am păstrat întotdeauna. Voiam să știu dacă pricepea cu adevărat, dar îmi răspundea mereu, asta e o pălărie. Atunci, noi mai vorbeam nici despre șerpi boa, nici despre păduri virgine, nici despre stele. Încercam să-i vorbesc pe limba lui. Îi vorbeam despre bridge, despre golf, despre politică și cravate. Iar omul mare era foarte mulțumit că face cunoștință cu cineva atât de chipzuit. Am trăit astfel singur, fără a avea pe cineva cu care să stau de vorbă cu adevărat, până ce am avut o pană în deșertul Sahara acum șase ani. Se stricase ceva la motor. Și cum n-aveam cu mine nici mecanic, nici pasageri, mă pregăteam să încerc să fac de unul singur o reparație dificilă. Era pentru mine o problemă de viață și de moarte. Abia mai aveam apă de băut pentru opt zile. În prima seară am adormit pe nisip la o mie de mile de orice ținut locuit. Eram mult mai izolat decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Vă închipuiți atunci surpriza mea, în zori, când m-a trezit un glas firav și ciudat. Zicea, te rog, desenează-mi o oaie. Poftim? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare de parcă aș fi fost lovit de trăznet. M-am frecat la ochi, m-am uitat cu atenție și... Am văzut un prichindel cu totul extraordinar care mă privea cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am izbutit să-i fac. Însă desenul meu, desigur, este mult mai puțin fermecător decât modelul, nu-i din vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari, la vârsta de șase ani, și n-am învățat să desenez nimic în afară de șerpi boa, deschiși și închiși. M-am uitat așadar la acea apariție, făcând ochii mari de uimire. Nu uitați că mă găseam la o mie de mile de orice ținut locuit, ori omulețul meu... Nu mi se părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de sete, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în mijlocul deșertului la o mie de mile de orice ținut locuit. Când am izbutit în cele din urmă să vorbesc, i-am spus, dar ce face aici? Iar atunci... El îmi repetă, foarte blând, ca pe un lucru foarte serios. Te rog, desenează-mi o oaie. Când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut acest fapt, la o mie de mile depărtare de orice ținut locuit și în primejdie de moarte, am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Mi-am amintit însă atunci că studiasem în geografia, istoria, aritmetica și gramatica, și i-am spus, cam prost dispus, omulețului că nu prea știu să desenez. El îmi răspunse: "Nu nimic. desenează în oare cum nu mai desenasem niciodată vreo oaie, am refăcut pentru el unul din cele două desene pe care eram în stare să le fac, cel cu șarpele boa închis. Și-am fost uluit să-l aud pe omulet spunându-mi, nu, nu, nu vreau un elefant într-un boa, un boa e foarte periculos, iar un elefant ocupă prea mult loc, la mine acasă e totul foarte mic. Am nevoie de o oaie. desenează o oaie. Atunci am desenat. S-a uitat cu atenție, apoi a zis Nu, asta e deja foarte bolnavă. Fă alta. Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu indulgență. Vezi și tu? Asta nu e oaie. E berbec. Are coarne. Mi-am refăcut așadar desenul, dar a fost refuzat ca și celelalte. asta e prea bătrână. Vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, nemai având răbdare, cum mă grăbeam să încep demontarea motorului, am smângălit desenul ăsta și am spus într-o doară Asta e o ladă. Oaia pe care o vrei tu e înăuntru. Am fost însă foarte surprins văzând cum se luminează chipul tânărului meu critic. Exact așa o voiam. Crezi că oaia asta are nevoie de multă iarbă? De ce? Pentru că la mine acasă e totul foarte mic. O să ajungă cu siguranță. Ți-am dat o oaie foarte mică. Își înclină capul spre desen. Nu chiar așa de mică. Poftim. A dormit. Și așa am făcut cunoștință cu micul prinț. Mi-a trebuit mult timp ca să pricep de unde venea. Micul prinț, care îmi punea multe întrebări, nu dădea impresia că le aude vreodată pe ale mele. Mi s-a dezvăluit totul treptat din cuvinte rostite la întâmplare. Astfel, când m-a văzut pentru prima oară avionul, nu-mi voi desena avionul, e un desen mult prea complicat pentru mine, m-a întrebat, ce e lucrul asta? Nu e un lucru, asta zboară, e un avion. Este avionul meu. Și era mândru să-i spun că zburam. Atunci a exclamat. Cum? Ai căzut din cer? Da, am zis modest. Ah, e tare caragios. Și micul prinț izbucnind într-un frumos hoho de râs care m-a iritat mult. Vreau ca nenorocirile mele să fie luate în serios. Apoi adăugă Păi, înseamnă că și tu vii din cer. De pe ce planetă ești? Am întrezărit pe dată o lumină în misterul prezenței sale și l-am întrebat brusc, tu vii așadar de pe o altă planetă? Numai că nu-mi răspunse. Dădea încetişor din cap, uitându-se la avion. E adevărat, în așa ceva... Nu poți veni de prea departe. Și se pierdu într-o visare care ținu mult. Apoi, scoțându-și din buzunar oaia pe care i-o desenasem, se cufundă în contemplarea comorii sale. Vă închipuiți cât de intrigat am fost de acea confidență pe jumătate despre celelalte planete. M-am străduit așadar să aflu mai multe. De unde vii, omulețule? Unde ești tu, Acasă. Unde vrei să duci oaia de la mine? Îmi răspunse după o tăcere meditativă. Ce e bine cu lata pe care mi-ai dat-o e că noaptea îi poate servi drept casă. Bineînțeles, și dacă ești cu minte, o să-ți dau și o funie ca soții legată ziua și un țaruș. Propunerea mea păru să-l șocheze pe micul prinț. țin legată? Ce idee ciudată! Păi, dacă nu-ți no legată, o să plece și o să se rătăcească. La uzul acestora, prietenul meu izbucni din nou în râs. Da, unde vrei să se ducă? Oriunde, drept înainte. Atunci, micul prinț remarcă cu gravitate: N-are importanță. E așa de puțin loc la mine acasă. Și adăugă, poate cu un pic de melancolie, Drept înainte, nu poți ajunge prea departe? Aflasem astfel un al doilea lucru foarte important, și anume că planeta sa de origine era abia un pic mai mare decât o casă. Lucrul ăsta nu mă putea uimi prea tare. Știam bine că în afară de planetele mari ca Terra, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-au dat nume, mai există alte sute de planete care sunt uneori atât de mici încât cu mare greutate le pot zări cu telescopul. Atunci când un astronom o descoperă pe vreuna dintre ele, o numește dându-i un număr. Îi spune de pildă asteroidul 3251 motive serioase să cred că planeta de unde venea micul prinț este asteroidul B612. Acest asteroid nu a fost decât o singură dată văzut la telescop în 1909 de către un astronom turc făcus atunci o mare demonstrație asupra descoperirii sale la un congres internațional de astronomie însă nimeni nu crezuse din pricina costumului său. E așa sunt oamenii mari. Din fericire pentru reputația asteroidului B612, un dictator turc impuse poporului său sub amenințarea pedepsei cu moartea să se îmbrace europenește. Astronomul își refăcu demonstrația în 1920 îmbrăcat într-o haină foarte elegantă și de data asta Toată lumea i-a dat crezare. Dacă v-am povestit aceste amănunte asupra asteroidului B612 și dacă v-am destăinuit numărul său, e din cauza oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. Atunci când le vorbești de un nou prieten, ei nu te întreabă niciodată esențialul. Nu-ți spun niciodată. Cum e sunetul vocii sale? Care sunt jocurile lui preferate? Face colecție de fluturi? Ei te întreabă câți ani are, câți frațe câte kilograme are, cât câștigă tatălui. Abia atunci li se pare că-l cunosc. Dacă le spui oamenilor mari, am văzut o casă frumoasă din cărămidă trandafirie, cu mușcate la ferestre și cu porumbei pe acoperiș, ei nu izbutesc, să-și casa aceea. Trebuie să le spui Am văzut o casă de o sută de mii de franci. Atunci exclamă Ce frumos! Astfel, dacă le spui Dovada că micul prinț a existat este că era fermecător, că râdea și că voia o oaie Când vrei o oaie, asta e dovada că existi ei vor da din numeri și te vor trata ca pe un copil, dar dacă le spui planeta de unde venea este asteroidul B612, atunci ei vor fi mulțumiți și îți vor da pace cu întrebările lor. Așa sunt ei făcuți. Nu trebuie să te super pe ei. Copiii trebuie să fie foarte răbdători cu oamenii mari. Dar firește, noi cei care înțelegem viața, noi nu ne prea se închisim de numere. Mi-ar fi plăcut să încep istorisirea asta ca pe un bazm. Mi-ar fi plăcut să spun, a fost odată un mic prinț care locuia pe o planetă abia un pic mai mare ca el și care avea nevoie de un prieten. Pentru cei ce înțeleg viața ar fi părut mult mai adevărat. Căci nu-mi place ca această carte a mea să fie citită superficial. Mă încearcă o asemenea mâhnire când povestesc... Amintirile astea sunt șase ani deja de când prietenul meu a plecat împreună cu oaia sa. Dacă încerc aici să-l descriu, o fac pentru a nu-l uita. E un lucru trist să uiți un prieten. Nu toată lumea a avut un prieten. Și pot și eu să ajung ca unul dintre acei oameni mari pe care nu-i mai interesează decât cifrele. Așadar, și pentru asta am cumpărat o cutie de culori și creioane. E greu să te reapuci de desen la vârsta mea când n-ai mai făcut alte încercări în afară de cea cu un șarpe boa închis și cea cu un șarpe boa deschis de la vârsta de șase ani. O să încerc, firește, să fac portrete cât mai asemănătoare." dar nu sunt într totul încredințat că o să izbutesc. Un desen se potrivește, dar celălalt nu mai seamănă. Poate că mă înșel un pic și în ce privește talia. Aici micul prinț e prea mare, acolo e prea mic. Am șovăiel și în ce privește culoarea costumului său, atunci tatonez pe aici, pe colo, mai bine, mai rău, în fine, voi greși în anumite detalii mai importante, dar acest lucru va trebui să mi-l trecesc cu vederea. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Mă credea poate asemănător lui, numai că eu, din păcate, nu mă pricep să văd oile prin pereții lăzilor. Sunt, poate și eu, aidoma? Oamenilor mari, cu siguranță am îmbătrânit. În fiecare zi mai aflam câte ceva despre planetă, despre plecare, despre călătorie. Toate astea veneau treptat după cum ne purtau gândurile. Astfel, în a treia zi, am aflat de drama baobabilor. Și de data asta s-a întâmplat, tot datorită oii, căci micul prinț mă întrebă brusc, cu prins parcă de o îndoială gravă. E adevărat, nu-i așa că oile mănâncă arbuștii? Da, e adevărat. Ah, sunt mulțumit. N-am înțeles de ce era atât de important ca oile să mănânce arbuști. Dar micul prinț adăugă Așadar, mănâncă și baobabii? I-am atras atenția micului prinț că baobabii nu sunt arbuști, ci copaci înalți cât niște biserici și că chiar de-ar fi să ia cu el o întreagă turmă de elefanți, tot nu i-ar veni de hap nici măcar unui singur baobab. Ideea cu turma de elefanți îl făcu pe micul prinț să râdă. Ha, ar trebui așezați unul peste altul. Dar observând înțelept... Baobabii, înainte de a crește, încep prin a fi mici. Tocmai, dar de ce vrei tu ca uile tale să mănânce micii baobabii? Îmi răspunse, păi să vezi, ca și cum era un lucru evident. Și a trebuit să fac un mare efort de inteligență pentru a pricepe de unul singur tărășenia asta, căci într-adevăr, pe planeta micului prinț, Existau ca pe toate planetele ierburi bune și buruieni, așadar existau semințe bune de la ierburile bune și semințe rele de la buruieni, numai că semințele sunt nevăzute. Ele dorm în tainița pământului până ce îi vine uneia dintre ele chef să se trezească. Atunci ea se întinde și împinge mai întâi cu timiditate spre soare o încântătoare rămurică inofensivă. Dacă e vorba de o rămurică de ridiche sau de măceși, pot să o lași să crească după cum îi e voia. Dar dacă e vorba de o bălărie, trebuie să smulgi planta imediat, de îndată ce ai început să o recunoști. Ori, existau niște semințe cumplite pe planeta micului prinț. Erau semințele de baobab. Solul planetei era infestat. Iar de un baobab dacă te dumirești prea târziu ce este, nu mai poți scăpa niciodată. Ajunge să încurce toată planeta, o străpunge cu rădăcinile sale, iar dacă planeta e prea mică, iar baobabii sunt prea numeroși, o fac să explodeze. E o problemă de disciplină, mi-a spus mai târziu micul prinț. Când ți-ai sprăvit toaleta de dimineață, Trebuie să-i faci cu grijă toaleta planetei. Trebuie să-ți împui regulat să smulgi baobabii de îndată ce i poți deosebi de trandafirii cu care seamănă mult când sunt foarte tineri. E o muncă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Și într-o bună zi mă sfătui să-mi dau silința să fac un desen frumos pentru a face ca lucrul ăsta să le intre bine în cap copiilor de la mine de acasă. Dacă vor călători vreodată, îmi spunea el, le-ar putea fi de folos. Uneori nu e niciun neajuns să-ți lași treaba pentru mai târziu, dar dacă e vorba de baobabi, asta e întotdeauna o catastrofă. Am cunoscut o planetă locuită de un leneș, nu se ocupase de trei arbuști. Și la indicațiile micului prinț am desenat planeta aceea. Nu prea-mi place să iau un ton de moralist, însă pericolul baobabilor e atât de puțin cunoscut, iar riscurile celui care s-ar rătăci pe un asteroid sunt atât de însemnate, încât, măcar odată, fac o excepție în ceea ce privește reticențele mele. Spun, copii, fiți atenți la baobabi. Dacă am muncit atâta la desenul acela... Am făcut-o pentru a-mi avertiza prietenii asupra unei primejdii pe lângă care treceau de multă vreme ca și mine, fără să aibă habar. Lecția pe care o dădeam merita o steneala. Poate că o să vă întrebați, de ce nu există în cartea asta alte desene la fel de mărețe ca și desenul cu Baobabi? Răspunsul e foarte simplu. Am încercat, dar n-am izbutit.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 care muncise cu atâta precizie, zise căscând, Ah, abia m-am trezit. Îs cer iertare. Sunt tare ciofurită încă." Micul prinț nu-și putu reține atunci admirația. Cât ești de frumoasă." Nu-i așa?" răspunse încetişor floarea.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 Prea tânăr ca să știu să o iubesc. Cred că s-a folosit ca să evadeze de un stol de gâște sălbatice migratoare. În dimineața plecării și-a pus planeta în ordine. A curățat cu grijă coșurile vulcanilor în activitate. Avea doi vulcani în activitate și asta era ceva foarte comod pentru a încălzi micul dejun. Mai avea și un vulcan stins, dar, după cum spunea chiar el, nu se știe niciodată. Așadar a curățat și coșul vulcanului stins. Dacă vulcanii au coșurile bine curățate, ei ard încetișor și regulat, fără erupții. Erupțiile vulcanice sunt precum focurile din cămin. Evident, pe pământ noi suntem mult prea mici pentru a curăța coșurile vulcanilor. De aceea ne pricinuiesc atâtea necazuri. Micul prinț, mai smulse cu un pic de melancolie și ultimii lăstari de baobabi, credea că nu se va mai întoarce niciodată. Însă toate aceste munci familiare i s-au părut în dimineața aceea extrem de plăcute, iar când a stropit pentru ultima oară floarea, și s-a pregătit să o pună la adăpost sub globul de sticlă, a descoperit că îi venea să plângă. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu răspunse. Adio, repetă el. Floarea tuși, dar nu era din pricina guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse ea în sfârșit. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit. Fu surprins de absența reproșurilor. Stătea acolo descumpănit cu globul în mână. Nu înțelegea blândețea asta plină de serenitate. Da, te iubesc, îi spuse floarea. Habar ne-ai avut. Din mina mea. Nu are nicio importanță. Dar ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globulă în pace, nu-l mai vreau, dar vântul nu s chiar așa răcită. Aerul răcoros al nopții îmi va face bine. Sunt o floare. Da, animalele. Trebuie să suport două-trei omizi dacă vreau să cunosc fluturii. Se pare că s-a atât de frumoși. Altfel, cine-mi va mai face vreo vizită? Tu ai să fii departe, cât despre animalele mari nu mă tem de nimic. Am și eu gheare. Și-și arătă cu naivitate cei patru gimbi. apoi adăugă. Nu mai pierde vremea, e enervant. Ai hotărât să pleci, Dute. Căci nu voia ca el s o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Se afla în regiunea asteroizilor 325, 326, 327, 328, 329 și 330. S-a apucat să-i viziteze pentru aș găsi o ocupație și pentru a se instrui. Cel din tâi era locuit de un rege. Regele, înveșmântat în purpură și hermină, era așezat pe un tron foarte simplu și cu toate astea maestos. Ah, iată un supus!" exclamă regele când îl zări pe micul prinț. Iar micul prinț se întrebă, Oare cum mă poate recunoaște?" din moment ce nu m-a văzut niciodată până acum. Nu știa că pentru regi lumea este foarte simplificată. Toți oamenii sunt niște supuși. Apropiete te să te văd mai bine, îi spuse regele care era foarte mândru că este în sfârșit rege pentru cineva. Micul prinț se uită în jur căutând un loc să se așeze, dar planeta era toată acoperită de minunata mantie de hermină. Rămase în picioare și, cum era obosit, căscă. Este contrar etichetei să caști în prezența regelui," îi spuse monarhul. Îți interzic să o faci." Nu mă pot abține," răspunse micul prinț foarte rușinat. Am făcut o călătorie lungă și n-am dormit." Atunci," îi spuse regele, îți poruncesc să caști." N-am mai văzut pe nimeni căscând de ani întregi. Căscatul e pentru mine un lucru curios. Hai, mai cască, e o poruncă. – Mă intimidează. – Nu mai pot, zise micul prins roșind. <hâng> – Hm Răspunse regele. – Atunci îți, îți poruncesc când să caști, și când să... – Se un pic și părea jignit. Căci răgere ținea în primul rând ca autoritatea lui să fie respectată, nu tolera nesupunerea, era un monarh absolut, dar, cum era foarte bun, dădea porunci rezonabile. Dacă aș porunci, zice el în mod curent, dacă aș porunci unui general să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul nu mi-ar asculta porunca, n-ar fi din vina generalului, ar fi din vina mea. Pot să mă așez? – întrebă timid micul prinț. – Îți poruncesc să te așezi! – îi răspunse regele, care își trase spre el cu măreție o pulpană a de Hermină. Însă micul prinț era mirat, planeta era minusculă. Peste ce anume putea regele cu adevărat să domnească? – Ire! – îi spuse el. – Vă cer iertare că vă întreb. Îți ce să mă întrebi, se grăbi regele să spună. Sire, peste ce domniți? Peste tot, răspunse regele cu o mare simplitate. Peste tot? Și regele a arătat cu un gest discret planeta, celelalte planete și stelele. Peste toate astea? Spuse micul prinț. Peste toate astea, răspunse regele. Căci nu era doar un monarh absolut, ci și un monarh universal. Și stelele vă dau ascultare? Bineînțeles, îi spuse regele, ele îmi dau imediat ascultare. Eu nu tolerez indisciplina. O asemenea putere l-a minunat pe micul prinț. Dacă ar fi deținut-o el însuși, ar fi putut asista nu la 44, ci la 72 sau chiar la 100 sau poate chiar la 200 de apusuri de soare în aceea zi, fără să mai fie nevoit să-și mute mereu scaunul. Și pentru că se simțea un pic trist din pricina amintirii micuței sale planete părăsite, se încumeta să-i solicite o favoare regelui. Aș dori să văd un apus de soare. Faceți-mi plăcerea asta. Porunciți soarelui pună. Dacă i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare, în chip de fluture, sau să scrie o tragedie, sau să se preschimbe în pasăre de mare, iar generalul n-ar executa porunca regelui, a cui ar fi vina? A lui sau a mea? Dumneavoastră, spuse cu tărie micul prinț, întocmai. Trebuie să cer de la fiecare ceea ce poate da, reluă regele. Autoritatea se sprijină mai întâi de toate pe rațiune. Dacă dai poruncă poporului tău să se ducă să se arunce în mare, el va face revoluție. Am dreptul să cer ascultare pentru că poruncile mele sunt înțelepte. Și apusul meu de soare? Îi aminti micul prinț care nu uita niciodată vreo întrebare odată ce o pusese apusul tău de soare îl vei avea, îl voi porunci dar voi aștepta cu știința mea despre guvernare ca să fie favorabile condițiile și când va fi asta se informă micul prinț hum, hum, îi răspunse regele care consultă mai întâi un calendar mare hum, hum. va fi spre spre va fi spre seară Cam pe la ora șapte și patruzeci. Și ai să vezi cum mi se dă ascultare. Micul prinț căscă. Regreta apusul său de soare ratat. Și apoi se și plictisea un pic. Nu mai am nimic de făcut aici, zise el regelui. O să plec. Nu pleca răspunse regele, care era atât de mândru că are un supus. Nu pleca! Te fac ministru! Ce fel de ministru? Al justiției. Dar nu e nimeni de judecat. Nu se știe, îi spuse regele, încă n-am făcut turul regatului. Sunt foarte bătrân, n-am loc pentru o caleașcă și mă obosește să merg pe jos. Oh, dar am văzut deja! spuse micul prinț care se aplecase plecase pentru a arunca o privire de cealaltă parte a planetei. Nu e nimeni nici acolo. Te vei judeca atunci pe tine însuți, îi răspunse regele. E lucrul cel mai greu. E mult mai greu să te judeci pe tine însuți decât să-l judeci pe celălalt. Dacă reușești să te judeci drept, Înseamnă că ești un adevărat înțelept. Eu, zise micul prinț, eu mă pot judeca pe mine însumi oriunde. N-am nevoie să locuiesc aici. Spuse regere, regele. Mi se pare că pe planeta mea se află pe undeva un șobolan bătrân. Îl aud noaptea. Îl vei putea judeca pe șobolanul ăsta bătrân. Îl vei condamna la moarte din când în când. Astfel, Viața lui va depinde de dreptatea ta, însă îl vei grația de fiecare dată ca să-l cruți. Nu e decât unul. Mie nu-mi place să condamn la moarte, răspunse micul prinț. Și mai cred că o să plec. Nu, spuse regele, dar micul prinț, isprăvindu-și pregătirile, nu a vrut să-l măhnească pe bătrânul monarh. Dacă stat voastră ar dori să-i se dea ascultare de fiecare dată, mi-ar putea da o poruncă rezonabilă. Mi-ar putea porunci de pildă să plec pe dată. Mi se pare că sunt favorabile condițiile. Și pentru că regele nu-i răspunse nimic, micul prinț mai întâi șovăi, apoi suspinând, o porni la drum. Te fac, ambasadorul meu!" Se grăbi atunci să-i strige regele. Avea un aer foarte autoritar. Oamenii mari sunt tare ciudați, îi spuse micul prinț în timpul călătoriei. Cea de-a doua planetă era locuită de un înfumurat.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 o lua din loc perplex. Oamenii mari sunt categoric foarte, foarte ciudați, îi spunea el în cursul călătoriei. Cea de-a patra planetă era cea a omului de afaceri. Omul ăsta era așa de ocupat că nici nu a ridicat măcar capul la sosirea micului prinț. Bună ziua, îi spuse acesta. Vi s-a stins țigara. Trei și cu doi fac cinci, cinci și cu șapte, 12, bună ziua. Cinci și cu șapte, 22, 22 doi, și cu șase fac 28. opt. N-am timp să o aprind iar. 26 și cu cinci, 31. și oh, O, oh, asta face deci cinci sute milioane, șase sute de sute și sute de milioane de ce? Poftim? Ești tot aici? 501 milioane de... Nu mai știu, am atâta treabă, eu sunt un om serios, nu mă distrez cu baliverne. 2 și cu cinci fac șapte. 501 milioane de ce? Repetă micul prinț care nu renunțase niciodată la vreo întrebare odată ce o pusese. Omul de afaceri înălță capul. De 54 de ani de când locuiesc pe planeta asta n-am fost deranjat decât de trei ori. Prima dată, acum 22 de ani, de un cărăbuș care căzuse, Dumnezeu știe de unde, făcea un zgomot înfiorător și am greșit de patru ori la o adunare. A doua oară, acum 11 ani, din cauza unei crize de reumatism. Nu fac deloc mișcare, n-am timp să hoinăresc. Eu sunt om serios. A treia oară, iată, spuneam așadar 501 milioane. Milioane de ce? Omul de afaceri pricepu că nu era rost de tignă. Milioane din chestiile alea mici care se văd uneori pe cer. Nu Nu, chestiile alea mici care strălucesc. Alpine?" Nici vorbă, chestiile alea mici aurii care îi fac pe trândav să viseze. Eu sunt om serios, n-am timp să visez cu ochii deschiși." stele." Asta e, stele." Și ce faci cu 500 de milioane de stele?" 501 milioane, 622 de mii, 731. Eu sunt om serios, în precis." Și ce faci tu cu stelele astea?" Ce fac cu ele?" Da, nimic, le posed." Posesc stele? Da, dar am văzut deja un rege care... Regii nu posedă, ei domnesc, e cu totul altceva. Și la ce folosește să posesc stelele? Îmi folosește să fiu bogat. Și la ce folosește să fii bogat? La cumpărat de alte stele, dacă mai găsește cineva. Ăsta, spuse în sine micul prinț, gândește cam la fel ca bețivul meu. Cu toate astea i-a mai pus și alte întrebări. Cum poate cineva să posede stelele? Ale cui sunt? Ripostăță un omul de afaceri. Nu știu, ale nimănui. Atunci sunt ale mele, căci eu m-am gândit primul la asta. Dar asta e de ajuns? Bineînțeles. Când găsești un diamant care nu e al nimănui, este al tău. Când găsești o insulă care nu i al nimănui, este a ta. Când ai primul o idee, o brevetezi, este a ta. Iar eu... Posed stelele deoarece nimeni niciodată înaintea mea nu s-a gândit să le posede. Asta e adevărat, zise micul prinț. Și ce faci cu ele? Le administrez, le număr și iar le număr, spuse omul de afaceri. E greu, eu sunt om serios. Micul prinț tot nu era mulțumit. Eu, dacă posed un fular, îl pot pune în jurul gâtului și îl pot lua cu mine. Dacă posed o floare... Îmi pot culege floarea și o pot lua cu mine. Dar tu nu poți culege stelele. Nu, dar le pot depune la bancă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că scriu pe o hârtiuță numărul stelelor mele, apoi închid cu cheia hârtiuța asta într-un sertar. Și asta e tot? E suficient. E nostrim, se gândi micul prinț. E destul de poetic. Dar nu e o treabă prea serioasă. Micul prinț avea asupra lucrurilor serioase idei foarte diferite de ideile oamenilor mari. Eu, mai zise el, posed o floare pe care o stropesc în fiecare zi. Posed trei vulcani cărora le cure coșurile în fiecare săptămână, căci îl curăz și pe cel stins. Nu poți ști niciodată. E de folos vulcanilor mei și e de folos florimele mele pentru că îi posed, dar tu nu ești de folos terelor. Omul de afaceri deschise gura, dar nu găsi nimic de răspuns. Iar micul prinț pleca. Oamenii mari sunt cu siguranță pomeniți. îi spunea simplu în sinea lui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 E că regreta acea planetă binecuvântată din pricina, mai ales a celor 1440 de apusuri de soare pe durata a 24.